Вийшовши по той бік Кургану, я побачив, що хмари хтось прибрав, наче штору відсунув, а повний місяць на небі роздувся, немов величезна повітряна куля. Він був такий яскраво-жовтий, що я аж примружився. За кілька хвилин прийшла Емма. Пробираючись через болота, вона без зупину торохтіла, вибачаючись за спізнення. «Вибач, трохи спізнилася». Років сто довелося чекати, поки всі спати повкладаються, а коли виходила, то наскочила на гюта фіону, які цьомкалися і тискалися в садку. Але не бійся, вони пообіцяли мені мовчати, якщо я мовчатиму про них. Вона, рвучко, обняла мене. Я дуже за тобою скучила. Вибач, за те, що сталося в день. І ти мені вибач, сказав я, незграбно погладивши її по спині. Ну що, поговоримо? Ема відсторонилася. «Не тут. Є краще місце. Особливе місце». «Та я не знаю». Ема взяла мене за руку. «Не переймайся. Тобі там дуже сподобається. Обіцяю. Там я все тобі розповім». Я майже не сумнівався, що то був хитрий задум затягнути мене до ліжка. І якби я був старшим чи мудрішим, або одним з тих чуваків, які бували в ліжку з гарними дівчатами так часто, що вже перебирали, то мені б вистачило психологічної та гормональної стійкості вимагати розмови тут і негайно. Але я був ані старшим, ані мудрішим, ані досвідченим ловеласом. До того ж, вона якось так по-особливому дивилася на мене, безтурботно всміхаючись, час від часу грайливим і звабливим жестом відкидаючи назад волосся, що я відчув себе обезброєним і безпорадним. «Я піду, але цілуватися з нею не буду», – пообіцяв я самому собі. Поки Емма вели мене через болото, повторював ці слова, наче мантру. «Ні за що не цілуйся! Ні за що не цілуйся!» Спочатку ми попрямували до міста, але потім звернули до скелястого берега, який виходив на маяк, і обережно пробралися крутою стежиною до піщаної смуги. Коли ми дійшли до крайки води, Ема сказала мені почекати, а сама побігла щось принести. Я стояв і дивився, як промінь прожектора маяка, повільно обертаючись, вихоплює темряви все довкола. Тисячі морських птахів що спали на вибоїстих скелях. Гігантські прибережні валуни, відкриті припливом та відпливом. Трухлявий ялик, що стирчав із піску неподалік. Коли Емма повернулася, я побачив, що вона перевдяглася у купальний костюм і тримала в руці дві підводні трубки з масками. «О, ні!» – простогнав я. «Тільки не це!» «Можеш роздягнутися до трусів і майки!» – запропонувала Емма, з сумнівом поглянувши на мої джинси та плащ. «У цьому вбранні ти далеко не запливеш». «Не запливу, бо навіть не збираюся нікуди плисти». «Я погодився прокрастися сюди вночі. Це так. Але щоб поговорити з тобою, а не...» «Ми неодмінно поговоримо», – запевнила Емма. «Ага, під водою. Коли я буду в самих трусах?» Вона роздратовано копнула ногою, обсипавши мене піском. Різко обернулася і пішла геть». Але потім крутанулася на п'ятах і повернулася. «Я не збираюся до тебе чіплятися, якщо ти боїшся саме цього. Не листи собі, а я й не лищу. Тоді кинь дуріти і скидай свої ідіотські штани!» Раптом вона напала на мене, заборола на землю і з силою розчіпила однією рукою мою реміняку, а другою кинула мені в обличчя пісок. «Тьфу!» – сплюнув я. «Так не чесно!» Не маючи вибору, я відплатив їй ж монетою пожбуривши в обличчя жменю піску. І невдовзі між нами точився справжнісінький бій без правил на піску. Коли ж бій скінчився, ми обидва нестримно реготали, марно намагаючись витрусити з волосся пісок. От тепер тобі нікуди подітися, бо маєш помитися. Хочеш-не хочеш, а доведеться тобі у воду лізти. Гаразд, полізу. Спочатку вода здалася мені невимовно холодною. Незавидна ситуація, коли пірнати доведеться в самих шортах, але я досить швидко призвичаєвся до температури. Ми пішли по пояс у воді за скелясті валуни, де стояло прив'язане до буя каноя. Ми вібралися всередину. Ема подала мені весло, і ми удвох повеслували до маяка. Ніч була тепла, море спокійне, і на кілька хвилин я забувся. Ви приємному ритмі весел, що плескали по воді. Приблизно за сотню ярдів до маяка Ема кинула веслувати і переступила через борт у воду. На мій подив вона не зникла під хвилями, а так і стояла по коліна у воді. «Тут що, піщана коса чи щось таке?» – спитався я. «Ні, не коса». Засунувши руку в каноє, вона витягнула звідти маленький якір, і кинула його за борт. Він занурився фути на три і впав із брязкотом. мить повз нас обернувся промінь прожектора, і я побачив корпус корабля, що простирався під нами на всібіч. «Потонуле судно!» «Хочиш!» – сказала Емма. «Ми майже добралися! І візьми свою маску!» З цими словами вона повернулася і пішла по корпусу потонулого корабля. Я обережно вибрався з каноя і пішов за нею. Якби нас хто-небудь бачив з берега, то йому, напевне, здавалося б, що ми йдемо по воді. А ця штука велика, поцікавився я, величезна. Це корабель союзників. Наскочив на свою жміну і потонув ось тут. Емма зупинилася. Відведи на хвилину очі від маяка. Нехай призвичається до темряви. Тож ми стали обличчям до берега і почекали, слухаючи плюскіт хвиль об наші стегна. «Досить! Тепер іди за мною і зроби гігантський вдих! Намагайся набрати повні легені повітря!» Підійшовши до отвору в корпусі судна, який скидався на двері, Ема сіла на край, а потім пірнула всередину. «Це якесь божевілля», – подумав я а потім приладнав маску, яку вона мені дала, і пірнув слідком. Я вдивився в темряву, що огорнула нас з усіх боків, і побачив, як Ема пробирається ще глибше, хапаючись за сходинки трапа. Я вхопився за верхню сходинку і рушив слідком за нею, перебираючи руками, аж поки не опинився на металевій підлозі, де вона на мене чекала». Здається, ми потрапили до якогось вантажного трюму, хоча через темряву можна було констатувати лише цей факт і не більше. Я постукав її по ліктю і показав на свій рот, даючи зрозуміти, що вже задихаюся. Емма заспокійливо поплескала мене по руці і вхопила шмат пластмасової трубки, яка йшла вздовж трапа на поверхню. Взявши трубку в рота, вона дунула в неї, натужно роздувши щоки, потім зробила вдих і передала трубку мені. Я жадібно увібрав повні легені свіжого повітря. Дивно, ми були на глибині шісти метрів під водою, в трюмі затонулого корабля, але мали змогу дихати. Емма показала рукою на дверний проріз попереду. У темній воді він здавався темною дірою з розмитими краями. Я похитав головою, я нікуди не хочу йти, але Емма схопила мене за руку і потягла до дверей, наче переляканого малюка. У другій руці вона тримала трубку. Пропливши у двері, ми опинилися у повній темряві. Якусь хвилину ми висіли у воді, передаючи одне одному дихальну трубку. Нічого не було чути, окрім нашого дихання, що бульбашками виривалося нагору та глухих ударів в глибині трюму. То розбитий корпус корабля гуляв під дією підводної течії, якби я заплющив очі, темніше не стало б. Ми були схожі на двох астронавтів, що пливуть у беззоряному всесвіті. Та раптом сталося дещо приголомшливе і чудесне. Одна за одною з'явилися зірки, поблискуючи в темряві зеленими вогниками. Мені здалося, що то почалися галюцинації. Але невдовзі з'явилися нові вогники. Довкола нас спалахнуло ціле сузір'я. Мільйони зелених мерехтливих вогників, що освітлювали наші тіла і відзеркалювалися в наших масках. Емма випростала руку і змахнула кистю, але замість вогняної кулі показалося блакитне світіння. Зелені вогники скупчилися довкола нього, поблискуючи і кружляючи у вирі, імітуючи рухи еменної руки, наче зграя рибок. І я нарешті здогадався, що то й були рибки. Заворожено споглядаючи їх, я втратив відчуття часу. Здавалося, ми провели в корпусі судна кілька годин, хоча насправді декілька хвилин, не більше. Раптом я відчув, як Емма легенько штовхнула мене, і ми рушили назад, через двері, угору по трапу. А коли винурнули на поверхню, то перше, що я побачив, це величезну широку смугу чумацького шляху, намальовану поперек небес. І мені спало на думку, що і рибки, і сузір'я утворювали цілісну систему, як добре припасовані складові якогось древнього і загадкового цілого. Підтягнувшись за краї отвору, ми вибралися на поверхню корпусу і поскидали маски. Якийсь час ми сиділи мовчки по пояс у воді, торкаючись одне одного голими стегнами. «А що то було?» – нарешті спитався я. «Ми називаємо їх рибками-ліхтариками». Ніколи не доводилося бачити їх раніше. Більшість людей їх ніколи й не бачать, сказала Ема. Бо ці рибки ховаються від них. Які вони гарні. Еге ж, і дивні. Емма сміхнулася. Так, вони також дивні. Раптом її рука переповзла мені на коліно, але я не заперечував, бо від її теплої руки на коліні. У прохолодній воді розливалося приємне тепло по всьому тілу. Я прислухався, чи не каже мій внутрішній голос «Не цілуйся з нею». Але цього разу мій внутрішній голос мовчав. І ми поцілувалися. Сила і глибина почуття, яке супроводжувало доторк наших губ і язиків, коли я взяв у долоні їй бездоганно білі гладенькі щоки, Затьмарили думки про слушне і хибне, і я геть забув, чому я взагалі прийшов сюди. Ми цілувалися і цілувалися, і раптом все скінчилося. Емма відсахнулася, а я потягнувся за нею своїм лицем, та вона вперлася мені рукою в груди, водночас і ніжно, і рішуче. «Дай мені дух перевести, дурнику! Я ж не можу зовсім не дихати!» «Гаразд!» Засміявся я. Вона взяла мої руки і поглянула на мене. Я теж на неї подивився. І цей доторк поглядами вийшов навіть сильнішим і емоційнішим, аніж доторк губами. «Тобі треба залишитися», – сказала Емма трохи згодом. «Треба залишитися», – повторив я, мов Луна. «Залишитися тут, із нами». Реальність її слів нарешті просочилася крізь емоції до здорового глузду і притупила гостроту враження від того чуда, яке щойно сталося між нами. Мені хотілося б, але я не можу. А чому не можеш? Я замислився. Сонце, атмосфера свята, друзі, і завжди одне й те саме. Кожен день, як краплина води, схожий на попередній. Все надмірне набридає, як, скажімо, всі ті розкішні штучки, що їх купувала моя мати, і які її швидко набридали. Але ж Емма... Тут була Емма. Може, між нами щось було б? Може, я залишився б на якийсь час тут, кохався б з нею, а потім повернувся б додому? Але ж ні. На той час, коли мені захочеться піти, буде вже запізно. Вона ж як сирена. І тому я мусив бути сильним. Тобі потрібен він, а не я. Я не можу стати для тебе ним. Емма ображено відвернулася. Ні, не через це ти мусиш залишитися тут, Джейкобе. Просто твоє місце тут. «Я не можу. Я ж не такий, як ти». «Ні, ти такий, як і я», – наполягала вона. «Та ніжбо, я просто так, такий самий, як і мій дід», – Емма похитала головою. «Ти і справді так вважаєш?» «Якби я міг робити щось дивовижне і видовищне, як ти, хіба ж я цього не помітив би давним-давно?» «Не мені казати тобі про це?» – мовила Емма але звичайні люди не здатні проходити крізь часові контури. Я на мить замислився над почутим, але не зміг осягнути його зміст. Нічого дивного в мені немає. Я найпересічна посередність, яку тільки можна зустріти. А от стосовно цього, я маю дуже великі сумніви, відповіла Емма. Ейб мав рідкісний дар. Він мав здатність, якої майже ніхто інший не мав. Емма поглянула мені у очі і додала, «Твій дід міг бачити потвор».